Fegyverszünetet kötöttem Kénnel. Magáért, Lailach. Amiatt, amin ma este és a múltban keresztül ment. Megfordul és elsétál. A tekintetem Andrewra siklik. Elmondtad neki? Nem. Nem mondhatok el semmit, amit nem tudok. Mert te sosem beszéltél nekem nem nemi erőszakról, Lailach. És soha nem is fogok. Megértően bólint. Remélem a magánéletem nem befolyásolja ezt. Utálom a barátnődet, téged viszont szeretlek, és most, hogy talán tényleg meghallgatsz, amikor beszélek, talán beszélni fogok. Egy nap. Los Angelesbe költözött. Elment Laila. Ó, milyen kiábrándító. Nevet. Én is nevetek. És a nevetés egyelőre elég. Megfordulok és kénfelé megyek, aki már vár rám. Houston fegyverszünetet kötött? Na Azt mondja. Apám már is új támogatást kapott a társaságtól. Hát persze, hogy kapott, mondja én. Egyikük elesik, és a másik felemelkedik. De győzni fogunk, Lailah, mert itt vagy nekünk te és a jelvényed, hogy középpen tartson minket, ahová tartozunk.